Вео подкаст към Дауншифтър блога на Лупо. В описанието под този подкаст ще намерите линк към статията и снимките по темата. Гърминеч 1030 ⁇ с меню на български език. Интерфейсът с поддръжка на български език за Гърминеч 1030 ⁇ определено вече е факт. Новите модели веокомпютри Гърминеч 540, 840 и 1040 са достъпни вече от доста време. Една супер приятна изненада в новия 1540 беше интерфейса с поддръжка на български язик. Въпреки, че перфектно разбирам английски, винаги телефоните ми са били единствено и само с меню на английски, но тук при Гърмин с най-голямо удоволствие използвам интерфейса на български. Някакси това е определено ме кефи. Като се замисля обаче, по-голямата част от приятелите на Бревета G, а и тези сред спротусмътните шосени велосипедисти, не владеят особено много чужди езици. Повечето от тях и поради тази причина ползват Гърмена си на руски язик. Да, ужаси и кошумар. На гърмен нищо не им пречи да пуснат български язик и за серията по-стари, но супермасови все още велокомпютери като 530, 830, 1030. Но разбира се, те никога няма да го направят. Каква ще е мотивацията ви да си купите новия два пъти по-скъп модел велокомпютър, ако не, за да използвате някоя специфична възможност, достъпна само и единствено в новата версия. Най-отдолу, в края на тази статия, а също и в описанието към подкаст-версията на това ревю, има линк към ревюто, което направих на Garmin 1030+. В това ревю може да разгледате интерфейса на български язик. Точно заради проблема с липсващия български язик в по-старата версия веокомпютри, реших, че и би било от полза за всички български вео-ентусиасти, ако има поддръжка на български язик, за железните иначе веокомпютри от серията 530-1030. Като цяло, задачата по превода на български език на интерфейса не е сложна, но за сметка на това е изключително трудоемка. Езиковите файлове с превода на интерфейса на различни поддържани езици се намира в папка Гърмин Text. Препоръчвам да отворите тези текстови файл с обикновен текстови редактор, като например текстови редактор Notepad, защото Notepad е текстови редактор, който не слага допълнително форматиране. Езиковия файл е на обикновен XML файл с... 15-20 хиляди реда текст. Да, не сте прочели погрешно, в файла имате 15-20 хиляди реда. Вътре в този файл има какви ли не ненужни текстове, фрази и изрази, предполагам, останали от всякакви други устройства и навигации на Гермин. Сигурен съм в това ми твърдение, тъй като в интерфейса на самия компютър със сигурност няма чак толкова много фрази и изрази. Начало на превода на интерфейса на 1030+, на български. И така, преди няколко месеца, когато се разрових и открих, че превода на интерфейса е в некриптирани и некомпилирани XML файлове, започнах да ги превеждам. Превеждах с помощта на ChatGPT, но дължината на промпта на изкуствения интелект ChatGPT е ограничена по дължина. Не може да въведете 300 реда и да кажете преведи. Тоест, можете, но колкото повече редове вкарвате в един промпт, толкова повече се увеличава вероятността за грешки. Неправилно форматиране на изхода, и даже за халюциниране и фантазиране от страна на ChatGPT. Да, определено, това е безспорен факт. Днес, например, точно на ChatGPT му пуснах 400 реда и той преведе ОК до към 150 ред и след това изведнъж започва да ми връща някакви редове и XML код, които бяха 100% плод на типичните за него периодични халюцинации. Халюцинации на изкуствения интелект от това нещо имам в предвид, че изкуственият интелект започва да си фантазира и да си измисли какво ли не е близко по темата. И така, от първоначалните около 20 000 реда XML код, общия текст за превълът е около 1 четвърт, около 5 000 реда, останалото средове на за XML форматирането. От тях с ChatGPT сме превели на български език малко повече от половината, около 3 000 реда. Основно преведох основните темени в интерфейса, и някои от промотовете, но все още има доста рашен шамбет за копане. Превод на интерфейса по диагонал. В един момент, честно казано, ми писна и след това започнах да превеждам по диагонал с замести типични използвани руски фрази и думи, като нет, танки, водка, империя, лада и така нататък от този сърт. Но този превод по диагонал разбира се не си е работа. Към момента 85-90% от интерфейси и промптове са преведени, що го окей, но има още неща тук там. Моля ли се смейте твърде много на резултата от превода по диагонал? Чак, нек след като 85-90% от превода е факт, се плеснах по чилото и се запитах, защо аджиба не започнах с превода на фразите от оригиналния файл на английски язик и след това превода да го заместя като някои от останалите налични в гарминизици. По този начин всичко ще застане много по-бързо. Но всяко зло за добро. Остана ми да направя превода на български език за грами 1030, т.е. без плюс, и също така за 530. 830. Разликата между 1030 и 1030 плюс не са много големи, така че се надявам конкретно този превод да не отнеме толкова много време. За съжаление, за 530 ще падне още доста. Превода на български на интерфейса на 1030, плюс, както и на 530. 830, е абсолютно безплатен. Ако ви, прев... Ако ви кефи това, което правя, може да посетите онлайн вел магазина към блога и така да ме почерпите едно кафе. От магазина препоръчвам да разгледате TPU вътрешните гуми, които са супер леки, между 19 и 36 грама, а даже и да карате тюблес, резервната ТПО гума е задължителна. И така, всеки, който има Grmin Edge 1030+, иска да ползва интерфейса на български език, може да ми пише по имейл, а в Страва, Facebook, Telegram или по Viber и ще му изпратите превод с инструкциите и инсталацията. По-долу пускам линк към клипа с видеоревюто на Garmin Edge 1030+. Видеоревюто на Garmin Edge 1030+, се оказа цели 45 минути. За сметка на дължината на видеоревюто, в него има много подробно обяснение на значението на всяко едно подменю и за какво се използва всяко едно меню и подменю. По такъв начин много лесно може да се ориентирате в работата на самия VO компютър. В описанието под този VO подкаст ще намерите линк към текста и снимките по темата. В DownShift Thrill Blog на Лупо ще намерите още много тестове, ревюта и пътеписи. Заповядайте. Благодаря ви, че слушате този подкаст за сайта на tracking.net. Късмет!